Правда, Гал перехопив кілька недружніх поглядів, але чи варто звертати увагу на якісь погляди, коли сам скіпур п'є за твоє здоров'я, а поруч сидить наречена, ні, вже кохана жінка? Гал відчув, що хміль ударив йому в голову і рішуче відсунув чашу. Йому доводилось бачити п'яних греків, які не пам'ятали навіть, як захмеліли. Вино підступне, воно веселить, але й робить буйний, навіть зовсім дурним. А ніхто і ніколи не мусить побачити його таким. Тим більше сьогодні учта була в розпалі. Вино рікою, пили, їли, базікали, хвалилися кіньми, овечими отарами, мисливськими подвигами і перемогами над ворогом. Зійшов місяць, і косі тіні від кибиток потягнулися в степ. Агал взяв Савію за руку, і вони зникли непомітно. Всі вже забули про них і не бачили нічого навкруги. Савія сквапно піднялася сходами до кибитки, подала руку Агалові, але той постояв ще трохи, милуючись місячним світлом і мерехтливими вогнями смолоскипів. Нарешті пішов за Савією, але не побачив дівчини. Зазирнув усередину кибитки, сліпушки тьмяно освітлювали її. Сарія тримала щось у витягнутій руці. Ага вступив до неї і побачив, що дівчина розглядає себе у відшліфованому спижовому дзеркальці. Почула Агалові кроки, відкинула дзеркальце і стояла, опустивши руки, очікуючи. Побійняв Савію, вона затремтіла і палко притиснулася до нього. Уже тиждень, як вони переправились через Гіпаніс і просувалися на північний схід до великих борисфенових каменів. Агал ніколи не був там, але Савія позаторі бачила камені і казала, що певно немає нічого на світі страшнішого, ніж ривуча вода, яка кидається на пороги, намагаючись прибрати їх зі свого шляху, проте так і не може подолати. Старі люди розповідали, що колись дуже давно Бог Папайос розгнівався на Борисфен і вирішив перепинити його подвічний плин до Понта Євксинського. Знайшов у високих західних горах величезні кам'яні брили і кинув їх у річку. Вона запінилася і розлилася степом. Борис Фен довго борсився, кидаючись на кам'яну стіну. Але вельбучний бог папая сидів на березі і реготав з нього. Але зрештою Борис Фен все ж пробив проходи між кам'яними брилами, розштовхав їх і знову поніс свої води до моря. Проте й досі не вщухає боротьба води і каменю. Папаєс поклявся, що не прибере брили, поки непокірний Борисфен не попросить помилування. Однак уперта вода ніколи ні в кого не просила пощади. Котить і котить свої води над порогами, стираючи їх, ревеваючи Папаюся і зневажаючи його. Кибитки посувалися степом повільно. Там, де треба була краще, зупинялися на день чи два. Але такий зупинок ставало все менше. Було спекотно, степ вигорів, і коні та худоба ледь знаходили собі їжу. А Гал полюбляв вставати рано, коли небо тільки світлішало і зорі ще сяїли на ньому. В такі години легко дихалося, і скупа ранішня роса холодила ноги. Хлопець різко свиснув, підкликаючи буланого жеребця, Коня підгодовували зерном, і він рідко коли відходив далеко від кибитки, визнавав вагалові господаря і з радістю виконував його забаганки. Мало не одразу агал почув відповідь іржання, жеребець біг швидко і грива розвивалася на вітру. Агал загнуздав коня, кинув на нього легку повстяну попону, мало не простягнувся на теплій спині, і жеребець поніс його легкою рисю степом, туди, де край неба світлішав, і з-за обрію незабаром повинно було викотитися сонце. Проминулий табун. Коні ліниво паслися на пожухлій траві, а пастух, побачивши Агала, наблизився і, зіскочивши з міськорослої кобили, поштиво вклонився. «Як справи?» – запитав його Агал – Просто так, щоб запитати щось, бо пастух дивився на нього уважно і явно хотів щось повідомити. «Вночі вовки напали на коней», – сказав пастух. Новина не була надзвичайною. Степові вовки часто нападали на скіфські табуни і череди.